Вперше, я побачив хоч якийсь вираз на обличчі Амбала, котрий зазвичай лише тупо жував гумку. Вираз збентеження і провини –